Bob Wills, Cash and Jones, Merl on the radio. Well I knew right from the start that I felt it in my heart to keep your country alive. music alive I gotta keep your country Walking down an empty road I saw a man in old great clothes a stranger Passing by he smiled at me but when I looked For his eyes he looks so empty and cold And something told me that I'm gonna be wrong In my pocket only sense and dance But then for them may gladly kill me Walking past and walking past I managed just to slip around the corner Thought he'd my running feet As I went pounding down the street like thunder Billy Porter, you didn't tell me that I needed a gun. Billy Porter, when you wrote, you said that this place is fun. What have I done? Ooh, what? Let me tell you Now this really spotting, this really tough It's good to have when you're going drunk, we told me Don't go out, turn the room at night For if you do, you'll have to fight today, fine You said that this place is fun What can't be done? Billy Portage You me that talk about a beer garden Billy Portage When you wrote you said that this place is fun Kyss från mig i fjol Nej, se lilla fröken där. An, لكن, okay, det är en tekniskt test här utav Telefonadapten Åh, jag kan koppla in telefonadapten till B-18 Med adapterkontakten tillsammans med trea mikrofoner också vet Åh, jag det också vet Jag kan ha fått på de här låtarna vet Hur fan kan de heta truck i efternamn? Ja, fan Herre jävla jävla det blev då. Vi kör ju via förstärkan här. Och noll. Va? Första november. Första november? 16, 10 och 10. År 2014. 16, 10 och 20. 16, 10 och 30. Nu har vi fått det datum också. Var tid och allt. fröken ur. 16, 10 och 40. Häftet. Ah. Funker bra här än så länge i alla fall. 16, 10 och 50. Ska vi ta en massa tekniskt köp här Ser man slita med i och lyckan tog 16, 11 och 0. 16, 11. 16, 11. Bäradatorns klocka går ju lite konstigt. Då. Den hänger inte med så här. Det är 16 och 10. Nu är det 16, 11. Där försvann hon klock Lampan slocknar där, ja. Ja, det funkar ju. Telefonadapten funkar ju bra, Bert. Ja, vi har ju då den första november 2014 här då. Sverige kanalens webbradio. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson här i Sydöstra Dalarna. Den första november 2014. Jag tar slut med kaffet där, då tar det lite lugnt i början, nu hört. Jag kan ju blockera mikrofonen när jag slår på syrpla på det här viset oavsett. Ja, det hördes i sanning hörde jag när jag slurplade. Om jag ska snyta min snoriga näsa brukar jag blockera mikrofonen i butiken sålde också sådana här utsmyckningar med man ligger på gravarna här. Sådana här, vad det kallas. Dekorationer, ni vet det där. Det är all helgon och helgen. På vår kyrkogård här. Jag gick förbi en gång och tittade. Det var många märkliga namn där. Det var ryska namn och sånt faktiskt. Jag vet inte hur de hamnade i om och dog här. Det var väldigt konstiga namn. Ryska namn och grejer. Ja, det det här var också en jobbig vecka i måndag så kom jag upp på den gamla gruvbanan mot Rällingsberg och Hinsyttan och där man lagt ny asfalt då i riktning mot Läggarbacken jättefina asfalt den gamla var väldigt dålig sen ja, via Läggarbacken och ner mot Långsyttan och höll låda i en diktafon där ja, det var en timme och tjugo minuter och ja, ganska milt var det då ja men bitvis så kom det ju ganska friska vindar. Jag var ju väldigt varmklädd va. Var jag ju. Men bitvis när det blåste upp i de här vintopparna, Då var det verkligen skönt att vara var varmklädd. Men delvis var det ju milt också va. Och sen på tisdag var jag väl hemma. Jag tror det regnade då kanske. Och på onsdagen så bara jag väl. Jag kollade min. Postlåda och solen kom fram, och så gick jag ner till returstationen och hemma. Och torsdagen var jag hemma. Jag tror det regnade då. I alla fall. Och sen på fredan så var jag en liten sväng i norra delen av Långsutan bland alla villorna där. Smutsiga, trasiga vägskyltar, så det går inte att se vad det står. Men både trasiga och smutsiga. Och ingen byter ut dem mot nya. va. Och så gick jag butiken. Och hem. Ja, vi har ju ett apotek också i Långsötan förutom en pizzeria, restaurang och gatukök och en en kläder också, en da damaffär för kläder va, och så Loppis har vi. Men så har vi inte svärs mycket mer, det har ju funnits mycket mer här uppe. Det, jag minns också granen var riven i 2001, två stora hus i tre våningar som ligger till vänster om uh, Björkens äldreboende va. Uh, ja Plattskärmen jag stirrar på nu Den åkte ner i golvet igår Och, och rev ur en en e också Så B-datorn fick ingen ström Sen fick jag trycka in den här kontakten igen Men det är inget fel på skärmen Den stod lite ostadigt här <skratt> Ja, där fick ni höra hur jag blåste i rumpet. Jag måste ha en snor i näsa Kopplat in en Pro som förstärker också som fanns i Märsta. Den svarta prostanförstärken som var uppe i C, den har ju blivit överhettad och, och gått sönder. Det är ju så en del saker har gått sönder här uppe, högtalare och grejer. Hopkopplad på 60 watt, hopkopplad med en JBN 9 bands equalizer, alltså ljudprocessor, så det blir ett otroligt kraftigt ljudtryck här i mina hörlurar. Och vi kör på line in här. Vi kan också köra mikrofon nummer 3 med adapterkontakt och telefonadapten kopplas då in till B-daten istället. Vi har ju en anslutning här på Winampen på C-datorn som går till Stockholms närradioförening. C-datorn är den enda datorn som har kontakt med servern på Stockholms Snärradio. Vi kommer ur klockan 18 till 18.30 på Stockholms närradio Sändt på Stockholms Snärradio sedan 1988. första juli. Det är över 26 år men tiden... Lördagar 18-18.30 är avbokad från och med december månad. Vi hade tidigare sändningstiderna 17-18.30. Vår gamla studio Frekventa och Geo Lindberg. Gammal i gubb utan tänder. Han har tagit över tiden 17-18 med Radio Frekventa. Och det är bara månomsändningar också. Så att vi kommer att upphöra från december. c datorn kommer få en ytterligare en serverkanal som kommer att heta... Kanal 5C. Det kallas för kanal 5C extra. Ja, av en, ni kan kontrollera också programschemat också. För det justeras tämligen varje vecka nu. Och nu, också nu igen. En del missade hade jag gjort i texterna och där och justerat det. Uppdaterat lite nya program tillkommer också. Ibland finns det fler alternativ vad jag ska. Vilken ljudström det är alltså ljudströmmar vi har. det Streaming då. Strömmande ljud. Serverfel kan ni anmäla också. Men eh, nu har jag hållit på tjafsat lite grann här. Eh, ni kan stödja oss ekonomiskt också. Vi ska betala fakturer här till närdöjföreningen under hela vintern. Fram till vårkanten. Eh, och det är, det är 634 252-1. 634 252-1 Ni kan också beställa till exempel Ultimatuletröjor och böcker och, och lite annat där på eh, Sverigekanalen.com Nyheter Eller gå helt enkelt till, till avdelningen Nyheter I menyn högst upp då Sverigekanalen.com Över 14 000 besökare och lyssnare USA ökar väldigt kraftigt Och en mängd andra länder också Sverigeknalen.com, avdelningen Nyheter. Menyn ser ni, ser ni högst upp där. Eh, jag lägger det också in i bloggen ibland där. Eh, där kan ni se produkterna vi säljer. Det finns ju inga cd-skivor och sånt, men eh, tröjor, ult ultimaturetröjor finns ju. Och en del böcker till exempel där. Så kan ni beställa... Om ni vill. Sverigkanalen.com har nu passerat 14 000. Jag har inte någon. Aktuell statistik exakt här för. Uh, för kanal 1. Just. Men. Uh, jag råkar ju se. Man har inte så mycket tider. Det är stressigt också att köra schemalagda program också. Det måste fungera på flera datorer. Man måste göra i ordning mappar. Se till att man har ljudfiler för de olika programtitlarna. På Youtube går man in och gör om till MP3-format. Och eh, försöker få en blandning också mellan olika typer av program och på svenska och sånt. Hur uh, Humorprogram kommer nu också. Vänta. På Youtube så har ju folk olagligt lagt upp eh, filmer. Vilket man ju inte får men man har gjort det. Eh, jag råkade se till stor del i alla fall tusen gånger starkare. Och jag tyckte väl att jag kände igen min gamla skola som jag började i på Södermalm. Min mamma hade ju lämnats. Sverige 1964 utan mig och även utan min halvbror Christer Zetterström också och lämnat honom också och lämnat Sverige och flyttade till Australien Hon hade suriasis, en sjukdom Suresis Hon var svårt drabbad Låg också på sjukhus Hon fick mig som 16-åring Tyvärr så lämnade hon mig kvar i Sverige och min halvbror Christer Zetterström lämnade hon också och flyttade ner till Sydney i Australien. Och jag tror att det var på grund av den, den varma årstiden där nere med stark sol. Som var väldigt bra mot hennes hudsjukdom då, psoriasis. Hon blev med åren bättre med sin sjukdom helt enkelt faktiskt. Det var precis vad hon behövde mycket sol för sin kropp och få bort de här. Eh, hösten 67 så började jag på Eriksdalsskolan på Södermalm i Stockholm och eh, jag var fortfarande sex år gammal och skulle fylla sju år den 8 oktober 1967 och även Micke Asklander började också på Eriksdalsskolan eh, men han är väl ett år äldre än mig så han måste ha börjat ett år innan mig och slutat ett år min moster också Lotta faktiskt gick också några år innan mig På Eriksdalsskolan också Det finns en bild på henne En blond flicka som står bredvid lärare innan där Marken Frival var en lärare Och gubben Neslund Som stank tobak också Var en lärare Och man blev mobbad också Man var, var, var med och mobbade andra grabbar också Men jag brukade muta de här busarna Med godis och läsk också Så att jag höll dem sig lugna så med tiden så blev det bättre faktiskt. Man kunde muta dem. De fick slumpen av min läsk till exempel. Och så fick man bjuda dem på godis också. Jag fick mycket godispengar till min mormor. Eh, Eriksdalsskolan i alla fall var från hösten sex, 1967 till eh, vår, våren 1974. Och Eriksdalsskolan på den tiden, den var alltså byggd 1938. Så det är ju i grunden en mycket gammal skola. Och nedanför så ligger ju hela Erikstadslunda med alla grönområden och vackra trän och grejer. Och det går fortfarande också ett järnvägsspår som inte används. Kontaktledning är borttagen. Och det var en godsjärnväg som gick ner till Skans och fortsatte hela vägen ner till Stadsgården. På den gamla tiden hade Stadsgården kontakt med stambanan också. Innan det byggdes om där. Järnvägsbron som gick vid slussen. Blev en, det blev en bro för tunnelbanan istället. Men eh, spåren är brutna. Men vid, vid hamnen så går det fortfarande spår. Men det är brutet att säga. Det fanns också spår över en bro. Över till Luma. På andra sidan där. Förut. Det finns ju bilder på det. Vi kan ju gå in på samlingsportalen.se och söka på det. Och jag minns ju godstågen också vid Södra station som sen lades ner. Det byggdes ett helt massa hus där. Jag har en syster som bor också på Södra station där. Susanne heter hon faktiskt. Jag har aldrig fått träffa henne faktiskt. men Hon är en halvsyster till mig. Vi har samma pappa som är död men inte samma mamma. Så jag har en syster som bor på Södermalm i Stockholm där. Det låter bra. Mikrofonen också i fördröjningssignalen som jag hör på B-datorn. Jag streamar från C-datorn. Och eh, vi har den första november 2014. Har ni synpunkter så kan ni höra av er på Sverigekanalen snabbelav Sverige.nu Sverigekanalen snabbelav Sverige.nu Och jag heter Gunnar Andersson. Jag är ansvarig utgivare. Och jag har bott i tre år här uppe. Det var ju nu i veckan här. 29 Så har det passerat tre år. Jag bodde 16 år i Märsta. ett miljonprogram. I ett höghus. Och det var ganska dåligt byggd. Där. Man fick ju frysa också hela vintern. där. 16-17 grader blev jag. Det här är 23 grader då. Där bodde jag högt upp. Och här borde jag lågt ner. Jag kunde se... Fyrverkeriet faktiskt på nyårsafton långt nere i Kallhäll tror jag. När de kom upp i luften. Och även lysraketer också som Livgardet hade. De hade militära övningar i Upplandsbro kommun. Kunde man se när de kom upp i luften. De hade övningar på nätterna. Jag kunde se också ett stort hus också som heter Botel-Udd. Där Försvarsmaktens hundtjänstenhet äh, äh, har dina tjänstehundar som är utbildar då skickas ut över hela världen eller bevakar regementen och liknande. De kan bli knarkhundar också. Ofta svartklädda tjejer som tränade de här hundarna med olika dofter och sådana saker. På ett gammalt militärt område som kallas för Rosesbergs övningsområde, men tidigare har det varit ett militärt förband så att säga kavalleri, tror jag hette. Det finns en minnesida. Det fick läggas ner när Arlanda flygplats startade upp. Det gick inte att fortsätta verksamheten på grund av flygverksamheten ovanför där. Där kunde man hitta gamla rostiga granater och, och järnvägsräls också. Man hade mål som gick på räls så att säga en bunker också uppe i berget där var någon som hade kommit från Borås 1957 som hade skrivit in där Minns jag också Vänta nu Vad var jag pratar om? Håller jag på att tappa tråden här? Ja jag bodde högt och det var kallt I lägenheten också, man fick stänga dörren Till det lilla Datarummet där Som tidigare var ett sovrum Och eh, köra med en värmefläkt Helt enkelt från Jula För att få upp lite värme Det kom upp i över 20 grader då Annars så var det bara... Ja, det var kallt helt enkelt. Väggarna var helt iskalla. Det var en hörnlägenhet. Så att väggarna var helt iskalla alltså. Fruktansvärt. Det hjälpte inte att elementen var på utan det gick ut genom de dåligt isolerade fasaderna. Det var ju en hörnlägenhet så att säga. Det var väldigt kallt. Vi har varma träningsjackor, träningsbyxor och köra med värmefläktar och dricka varm te eller varm kaffe då. Så att det blev väldigt kallt och så. Det blev det verkligen inglasa balkong också men den kunde man inte vara på på vintern där. Om man öppnade fönstret fick man in en hel flygplats men det ska vi inte gå in på här. Nu ska vi se. Ja, vi pratar om Erik Stalskolan. Och eh, Stalskolan byggdes 38, 1938 och var ju då bara en vanlig grundskola mellan 1 till 6 va. Och sen hösten 74 så har jag då börjat på Katarina Real, Helgalunden vid kyrkan som man nu bygger, upp, bygger om. Från början var den här Katarina Real på en annan plats i Stockholm. Det finns en stor mur som går runt där. Min moster också, Lotta, berättade en mycket märklig sak faktiskt för att jag upplevde ju det att eh, Eriksdalsskolan gick ju rätt så bra. Jag hade ju faktiskt ganska så bra betyg. Jag hade ju bra betyg till exempel i historia. Jag hade ju femmer och så. Men eh, det skulle komma att förändras väldigt eh, kraftigt i, på Katarina Real år, år, år, Årskurserna 7, 8, 9 från hösten 1974 och så gick jag ut våren 1976. Jag hade också Werner Örnenperiod en speciallärare som också 1974 startade upp Narva förbundet Svea Karoliner. Han är avliden sedan några år tillbaka. Han blev ganska så gammal. Han var också kapten i FBU frivillig befälsutbildning. Han förnekade också de här gaskamrarna och på en rullbandspelare så spelade han gamla tyska krigsmarscher faktiskt. Ja, allting blev väldigt mycket svårare för att inte säga obegripligt. Och det värsta av allting var att jag hamnade i en mycket stor klass med 32 elever. Och jag behövde ju mycket mer längre tid för inlärningen och de här eliteleverna satt ju längst fram. Så att säga. Och när de var färdiga då så gick ju lärarna helt enkelt bara vidare till nästa uppgift. Bara vid jag som satt längst bak kanske hade kommit till hälften av uppgifterna. Så det Lärarna upptäckte efter ett tag att det här går ju bara inte va. Utan jag placerades i en specialklass då. En sån här läsklass där man har bara har 16 elever. Vi har bara två tjejer. Det finns också en skolklassbild skolklass, där på Värnerörn. Och jag står längst till vänster där. Och så två flickor längst fram ser man också. Det annars var det grabbar. Och det blev mycket svårt helt enkelt. För att inte säga obegripligt. Sen skulle jag och Mika Sklander som var ett år äldre än mig Och vi gick inte i samma klass Varken på Ekstalskolan, eller, Men vi blev kompisar och vi diggade tåg Och vi brukade gå ner till Södra station och kolla på tågen Eller ner på Stockholm central Och de här lokföraren brukade jag undra också Varför inte vi var i skolan liksom. Lär, lärarna hade då. Vi kom upp på loken också ibland Fast ibland så skrek de att vi skulle lämna spårområdet man kollade på de här T-kättena när de slirar, Och så var det en gubbe med en flagga som de skjutsade iväg vagnarna där. Det var ju en gods, godsbangård som var bra stor. Södra stationen är ju borta. Det är ett stort bostadsområde ställt där. Men jag och Mikas slander började helt enkelt att skolka. Vi brukade gå ungefär halva dagen fram till lunchen. Och sen drog vi helt enkelt då. Så att det blev omfattande skolk. Jag hade enormt med skolk eh, Rekord alltså Så det blev kvarsittning ibland Och eh, betygen var minst sagt katastrofala Min moster berättade också att Hon fick också problem När hon hade lämnat Erikstalsskolan på 60-talet Och började på Katarina Real. Hon är ju snart 60 va Hon måste ha gått ut Katarina Real redan 69-70 Någonting men hon alltså fick en uppgift då på matematik som inte alls gick. Hon fattade helt enkelt ingenting och hon sa till läraren att hon inte förstod någonting. Så hennes betyg blev inte heller bra. Och jag tror inte Mikael Sklanders betyg blev speciellt bra heller med tanke på hur mycket vi var borta va. Jag minns också att jag brukade göra en, en grej för att slippa gå i skolan. Jo, jag brukade ta en penna. Och pilla mig i nesan. Var det blev en, en attack. En, en manös helt enkelt. På grund av att det killade sig i nesan. Och så sa jag till min gamla mormor. Som var gammal redan då. att Jag kan inte gå till skolan idag. Det hör väl jag nyser och hur förkyld jag är. Då kommer jag ju smitta ner hela klassen. Så hon ringde ut och sa att jag skulle vara hemma. Och jag var sjuk. Jag var förkyld. Så det där där i nesan och gjorde att man nös va. Klart lite förkyld kanske man var va? att om man inte skolkar så har man eh, sjukskriven från skolan så att säga. Med hjälp av den här pennan som gjorde att man nös. Ja. Men i alla fall, jag och Micke... Jag lämnade skolan med helt enkelt usla betyg. Och jag tror inte Micke Aschlander hade bra betyg heller. Han var ett år äldre än mig. Jag började sen... För jag skulle börja jobba på järnvägen, det var ju helt klart. För jag hade ju sådana här modelljärnvägar med klintåg. Och även de här smalspåriga järnvägar också. Det finns bilder på mig och Micke där vi höll på med. Det var ju riktiga kontaktledningar som kom små gnistor där. Det gick ju på tråden. Det var en släpsko under som man tog bort då så att eloken gick helt enkelt på, på, på strömavtagarna. Så fick ström från kontaktledningen precis som på riktigt då. Kunde koppla ihop flera lok också va. Och ut mjöl också på gräsmatterna där. Så Ja, så kunde det se ut som att det var snö till exempel. Det var i Lokstad, de hade såna här lyftkranar också. Med, med, ja, vad heter det som lyfter metallskrot, sådana här, ma magnet va Och rälsbussar och grejer, Jag hade alla möjliga tåg. Och riktiga tågstationer och hus och bilar och allting. Så att det såg ut som en levande stad, alltså. Och dubbla spår hade vi, och det byggdes ut det där också. Tog med ibland vägen och byggde upp den ute på Vega också i lilla stugan där. Det var några grabbar där ute på Vega som snodde. De gjorde inbrott helt enkelt och stal några lok där. Men vi lyckades hitta några lok som var nedgrävda. Och sen fick de här grabbarna komma med sina föräldrar helt enkelt och be om ursäkt. Nej, ja, så var det. De kom och bad om ursäkt för vad de, vad de hade gjort då. Och också berättade om att de hade gömt några lok. Grevs ner dem i liten bitar. Men det var ju trasigt fönster som fick repareras då. Vänta nu. Jag och Micke också. Vi byggde upp en järnväg utanför lilla stugan också där faktiskt. Med hjälp av extra räls. Han började sedan köra tunnelbana också. Jag började på statens järnvägar i december 1978 med utbildning då på teknisk vagntjänst. Jag började som växlare på Stockholmscentral. central vi växlade påståg och persontåg. Sen blev det 26 år på järnvägen men efter 1976 då på hösten. Jag lämnade Katarina Rial med dåliga betyg våren 1976, 1976 då. Och började hösten 1976 på Polhemsgymnasiet, tvåårig verkstadsteknisk linje. Och där uppifrån de där höga byggnaderna så kunde man ju se ner till järnvägen. Kunde se bruna Uber-lok också som kom med godsvagnar ner mot Stockholm central. Som posten lastade post i. Det var inga speciella postvagnar utan det var helt vanliga godsvagnar. Sen fanns det speciella gula vagnar som med personal som var postvagnar. Man lastade post i vanliga godsvagnar också. Så det var helt klart att där, där ville jag börja på, med tågen. Och sen blev det så också. Polemsgynasiet gick inte speciellt bra. Vi hade ju vanliga ämnen också men själva det här med svetsningen gick inte så bra. Det var in, inga bra resultat alls va. Fick ju svetslopper också. Men det var ju då. Mi, mig svetsning heter det väl. Ja det var, man svetsade och svarvade också. Och så var det vanliga ämnen då. Engelska och det här vid sidan om. Men det var inte alls nå kul. Det var två år. Polhemsgymnasiet har eh, senare byggts om. Och heter Sankt Eriksgymnasium. Men det var hette tidigare Polhemsgymnasiet där på Kungsholmen. De har byggt en massa hus också inom kanalen också så att det syns knappt. Men sen började jag ju på järnvägen och statens järnvägar. Dålig lön de första åren verkligen. Jag hade ju min tjänsteåren att göra men så småningom så började min lön att, att stiga helt enkelt. Men det var ju dålig lön och det var ju inga bra arbetstider heller på växlingen på statens järnvägar. Utan man fick börja klockan fyra och fem på morgonen istället för nätter, men sen blev det ju också nätter och så försvann trafikmästarna växlingen och vagnmästarna försvann och det blev arbetsledare och man gick runt helt enkelt, ibland var man på växlingen som sen blev radiostyrda lok som vi skötte själva med en, do med en dosa på magen den första dosan var tung och stor på sidan och en eh, mindre dosa från eh, Åkesson sätter de upp i Piteå som tillverkar radiostyrning då med lite joystick då kunde man, man kunde alltså lägga fram och back där och öka uppkopplingen, konstant uppkoppling och ligga på nollan och stoppknappen och nödstopp fanns. Man kunde sanda med den här radiostyrda dosan. Man kunde också tuta också. Och de här gamla uber var ombyggda för en miljon kronor per lok. De var byggda mellan 1930-talet till 50 talet va? Och en del var det dålig gång på. Men framförallt var det ju då krångel med den här styrningen mellan datorn på loket. Med massa lampor som blinkar, Stor sändare, låda där. Och den här dosan. Och batterierna började pipa också. Då hade man 15 minuter på sig att byta batteri. Och ibland blev det kortslutning eller det blev nödstopp. Och strömåttagaren rasade ner blev nödstopp. Och fick starta upp loket igen. Alltså det var ju tekniska problem med de här. Med de här. Det, var väl, det var väl inte själva loken som krånglade var själva... Radiostyrningen som inte ville fungera alltid Så att säga, det blev krångel Hela displayen till exempel Var ju total kortslutning på ett tåg en gång Vi hade 16 vagnar på kroken Och stod i vägen och blockerade hela norra utf Utfarten där på Stockholm central Så ställverket höll på att bli Vansinniga på oss, vi, vi kom ingenstans helt enkelt med, med det här loket, det är totalt havererat Så radiostyrningen Hade problem, vi hade också rc 1027 och 1039 1027 tillhör ju Green Cargo idag och ska ställas av då kommer förmodligen att skrotas medans 1039 tillhör SAB och är ombyggt också svartmålat och används som växlingslok ute i Hagalund fast inte med någon radiostyrning då De här loken försvann sen, så fick vi bara ha kvar de här Uber-loken, de, de är också Det till stor del skrotade och det finns inga postvagnar heller på Stockholmscentral central För att terminalen lades ner och Tomtebordas postterminal kommer läggas ner Man bygger en kombi och postterminal uppe i Rosesberg nu Rosesbergs logistikområde En sån enormt stort logistikområde Så posttågen kommer om några år Utgå från Rosesberg Mot äh, Göteborg och Malmö Vagnar till Nässjö och Allvästa och Falköping och Sundsvall och har vi posttåg. Det går 160 de där. Med och containervagnar. Så tomtebordar kommer att läggas ner helt hela den där postterminalen. Där vill ju SL bygga vagnhallen vill ju SL göra en bussdepå. Det sprang en massa kaniner också där för många år sedan faktiskt Det var mycket besvärligt Jag fick en kanin precis framför mitt lok en gång också Det är rymt från någon sån här laboratorium va Forskningslaboratorium hade de rymt ifrån Det sprang kaniner alltså det var, tomt, det var till och med ett naturreportage en gång där Med han, med Sverkers dotter, vad hette hon? Hon hade, hon hade naturprogram en gång i tv filmar de där med alla de där som spänker omkring. Ni kan ju också besöka asklande.se faktiskt. Det är en tidigare skolkamrat som jag berättade om. Han körde ju tunnelbana i 20 år. Han tar mycket bilder. Och med betoningen på mycket bilder. Uppdateringarna är lite sega. Men när det kommer en uppdatering så blir det väldigt mycket bilder. Alltså det är varje uppdatering innehåller alltså hundratals bilder, han flyger till USA han älskar båtar han gillar han liksom fotbär båtar och, och han kan allting om båtar också va han har en hemsida också faktonfartyg.se så att han är med i sådana här marinklubbar han kan fartygens historia liksom hans brorsa Peter är en sjöman också men han blev aldrig sjöman han körde tunnelbanan i alla fall i 20 år och han är nu det anställd av landstinget då, tidigare SLAB, som arbetsledare på de här underhållsarbetena som sker i tunnelbanesystemet. Med, alltså det är inte han som utför själva arbetena utan det är ju, ja man byter räls, man lagar signaler och olika arbeten på plattformar och sånt som måste göras på nätterna när tunnelbanan inte går va. Under de här timmarna. Och det är främst inte på helgerna. Han åker mycket båtar också. Över till Baltikum och Finland och sånt. Så det är mycket fartyg. Mycket fartygsbilder. Bilder på kråkor och lite allt möjligt. Framförallt så är det väldigt mycket bilder så att säga. Det är ju hundratals med bilder. Som han tar med sin här digital kamera. Även om uppdateringarna släpar efter så att säga. Det, nu ligger det fortfarande på september där. Asklander.se Jag retade upp Micke också en gång när jag ringde honom från Märsta där. Jag berättade att jag började åka på tunnelbanan helt enkelt. Och det tyckte han ju inte om. Varför han skulle betala skatt för att jag skulle åka gratis. För att jag slutade köpa de här månadskorten helt enkelt. Spärrvakterna gnällde på att den här bilden var för gammal. På den tiden när det var ett månadskort som var för oktober till exempel. Och sen måste man byta ut ett märke som det stod november på. Va? Idag är det ju, ett, gäller det ju 30 dagar. Men då var det ju personligt också. Men bilden så att säga på mitt SL-kort, det var, var en gammal bild. Så att jag slutade upp och köpa månadskort i alla fall och viftade... Väldigt snabbt med en plånbok. Så att jag kan garantera att han inte ser någonting i princip vad det var. Alltså. Och det, som, det kortet jag viftade med, det var Essis resekort Det var inte SLs månadskort. Men äh, det fanns inga spärrar och det fanns i princip inga vakter. Jag minns i alla fall att jag skulle smita ner en gång för trapporna där vid Lilleholmen. Utan att passera spärrvakten. Men det var två vakter som fick syn på mig. Och det var jag tvungen att gå så snällt förbi spärrvakten och betala. Så på min tid var det inte så. Det var inte spärrar. Man kunde gå ner till plattformen om man ville. Och det fanns inga vakter och sånt. Och det hände aldrig någonting. Jag åkte på alla möjliga tider så att säga. Ibland kunde man åka sista tunnelbanetåget ner till Stockholm Central och sen gå till gamla godsexpeditionen som fortfarande ligger kvar uppe vid några bantorget det har byggts hotell och grejer där uppe nu men det är k-märkt så det får inte rivas Så det har varit en tidigare godsexpedition där hade vi omklädningsrum och lunchrum och, och längst ner så var det också kledförråd för statens järnvägar för. och där fick man sitta i halvsova i omklädningsrummet fram till klockan blev dags det kom ju posttåg klockan kan man säga, klockan fyra på morgonen Kom det första från Göteborg och eh, sen kom det från Malmö till exempel. var långa posttåg. Därför behövdes det personal. Men sen blev det nätter också. Jag minns att från början posttåget mot Göteborg och från Göteborg innehöll också nämligen två stycken sovvagnar också. Förutom de här postvagnarna. Men de försvann sen. Jag såg en eh, film också från A. Krylbo här också med eh, en sån här resgodsvagn som det stod SE Expressgods på. De hade också ett, ett samarbete under en period med Postverket också så att postens logga kom på. Men hösten 2000 så lade SE ner sitt Expressgods express eh, på grund av bristande lönsamhet helt enkelt. Så där försvann eh, arbetsuppgifter för oss att säga, växling med de här resgodsvagnarna som gick upp till upp till Luleå och, och, och så vidare gick väl över, för jag minns att vi hade vagnar som gick till Danmark också och jag tror vi hade postvagnar som gick till Oslo i Norge också för minst jag väl faktiskt, vi växlade in äh, det var inte postvagn det var resgodsvagn som gick med ett nattåg till Oslo det var väldigt länge sedan. För det var nämligen ett öppet F-lok som, som kom ner till växlingen. så fick man åka med det här loket och hämta den här vagnen. Och sen åka iväg mot tågsättet. Så det var väldigt länge sedan. Men det var vagnar som gick över till Norge. Och även resgodsvagnar vill jag minnas som, som hade krokar för de här båtarna. Från Helsingborg. Som gick till Helsing... vi kanske gick till Köpenhamn faktiskt... Ja, det, var svenska, det var ju svenska personvagnar som gick sist i nattåget till uh, Helsingborg. För, Alltså nattåget från Stockholm till Helsingborg hade också med sig några vagnar på slutet där. som den stod Köpenhamn på, försedda med krokar så att de kunde spännas fast med vajrar på fartygen mellan Helsingborg till Helsingör. Och så gick de vidare ner till Köpenhamn, va? Och allra sist så kopplade vi på en resgodsvagn. Och den gick nog vidare över till Danmark, va? till Köpenhamn. Med, med, med, med de här passvagnarna som, som gick till Köpenhamn. Så gick en expressgodsvagn va. Tror jag att den gick faktiskt. Jag tror inte att den bara gick till Helsingborg utan den fortsatte över till Danmark. Ja det är mycket minnen. Men det spelar ingen roll att jag hade dåliga betyg och jag tror att Mikael Sklander hade dåliga betyg också för att han började köra tunnelbana och jag började på järnvägen, statens järnvägar. Men sen blev det ju bolagiseringen också. 2001 det var ju en process som hade förberetts. Jag har ju kvar också SG nytt va som jag fick till min postbox i Stockholm. Och där var ju allting klart. Det hette ju då SG Cargo Group som sen skulle, man visste redan i förväg att det skulle heta Green Cargo till exempel och Traficare skulle ta över då städningen och växlingen. Och de blev uppköpta, uppköpta sen av ISS som är ett världs, världsomfattande företag. Och det gick, det gick mycket dåligt för det nya privata företaget Traficare eller iss trafiker. det gick dåligt redan från början och eh, den första chefen där, Gustav Samen och Skägg, tror jag, glasögon, han försvann efter något år sen byttes det ut chefer och sen var det krismöten efter krismöten om hur dåliga avtalen med SCAB var att det gick helt enkelt mycket dåligt för trafiker redan från början Arbetsledarna förlorade tillägg på 1500. Det blev anställningstopp, inköpsstopp. Man utnyttjade också arvodister också, som hade varit med i företaget i många år. Men som aldrig fick bli fast anställda. Och man anställde väldigt mycket invandrare också som talade dålig svenska. De skulle ju senare i omgångar komma att bli uppsagda också. Så att det, på här fanns ingen framtid för invandrarna alls. Utan det var... Det var det, alla avtal sades upp helt och hållet faktiskt. Trafikär försvann helt och hållet också. Alla avtal försvann. SC stedar sina egna tåg i Stockholm, Göteborg, och Malmö. Inklusive depåer. Och övriga stationer så är det Sodexo. Plus ytterligare ett företag som stedar. Det finns en depå som heter Hagarlund ute i Sona. Där har ISS, transport heter numera, kommit tillbaka. Man sköter ställverket och det... Det ska byggas ett helt nytt ställverk och sen sköter man felikalietömningen, alltså toaletterna, och man sköter tvätthallen. Men städningen utförs av personal på SDAB. Det blir mycket konkurrens här nu. Va? Det är ett nytt företag här, MTR tror jag, som har köpt in tåg här. Moderna tåg som körs som ska börja trafikera. Med en massa dagliga avgångar på sträckan Stockholm-Göteborg. För det är tydligen den mest lönsamma sträckan i hela Sverige. Det är nämligen Stockholm-Göteborg. det kommer bli mycket trafik. Dels har vi då SCAB som kör X2000-tågen. Stockholm-Göteborg över, över Katrineholm-Hallsberg. Man kör regionaltåg via Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg till Göteborg- de stannar på många stationer eh, och, och eh, man har också enstaka loktåg som kör via Stockholm, Katrineholm, Halsberg, Göteborg. Det finns enstaka loktåg också mellan Stockholm Malmö. och Malmö. Vi transport kör ju också två dagliga tåg mellan Stockholm och Malmö, Malmö Stockholm. Det senaste jag hört är att Inlandsbanan hade planerat för en utökning ut trafi av trafiken men det har blivit tvärtom. Man har dragit ner på lok och rälsbussar och verkstadspersonal har blivit uppsagda också. så att, vet man inte hur det kommer bli med den södra, södra delen av Inlandsbanan som finns mellan Mora, Vansbro, ner till mot Kristinehamn till och man kan öppna den järnvägen i en framtid. Scab gör sig av med sina gamla Rc1-lok här nu och Green Cargo håller på att ställa av en massa lok som inte behövs också. Rc1-lok har börjat ställas av och vissa Rc1-lok här nu har börjat skrotas också va. Vi talar om loks som är 47 år gamla. va? Och jag upplever inte att det var något svårt att köra ett RC1-lok. Eller RC3 var det väl. 1027 där. Och 1039 med själva, själva spakarna. Även om man normalt sett använder radiostyrningen. Så händer det att man körde loken med körspakarna helt enkelt. Och lokbromsar det här. Så det går att lära sig. Och de modernare typen av rc som är ombyggda också. Det har betydligt bättre grejer. Det är inte de här stora tunga spakarna utan det är mycket mindre. Själva körspaken är ju mycket liten på ett rc men jag talar om den gamla lokbromsen där. Man kunde bara röra med vissa lägen så här i Man kunde inte dra den hela vägen åt olika håll utan man kunde bara ta en bit i taget då. Man fick lyfta upp en liten klump också först för att kunna börja bromsa. Jag fick ta en bit taget. Det var ju kraftigt kraftiga lufttryck i de den loken. Det är ju stora behållare under där va. Och jag upplev, upplevde heller inte att det var några problem på rc radiostyrning jämfört med de gamla ombyggda u loken som hette UUE och UF alltså UF är ombyggda UD-lok. Loken kopplade ner vid 27 km i så att det gick inte att komma upp i 30. Ans, utan den har inställt hela styrningen på datorn där att den kopplade ner helt enkelt vid 27. Jag hade i alla fall ett ul lok eller om det var ett UD. Jag skulle med ett ensamt lok ut i tomtebordet där och växla bland spåren och greja så att det blev rätt enligt en uppställningsplan söderut så gick loket kopplade loket ner vid 27 km i Men jag var faktiskt uppe i... Alltså växlingen fick gå i 30 km timmen så att det här var ju fortkörning. Men äm, i den långa uppförsbacken där till Kalberg station så kommer det försvinna sen när nya linjen är klar på pendeltågen, I den långa uppförsbacken där under Sankt Eriksbron mot Kalberg station så var jag uppe i Um, det är hoppas jag. Uh, 55 km i timmen faktiskt. Och jag kopplade det då ner. Men uh, jag hade säkert kunnat ha kommit upp i 60-70 kanske va? <laughs> ja. För det bara ökar och ökar. Men söderut så var det nedkoppling vid 27 km i timmen. Men inte norrut. Jag fastnade också i skyddssektion också en gång. Där det var ju besvärligt. Jag hade ju vagnar på kroken och stod inte på loket. Utan loket var i... Södra änden och jag var i norra änden. Massa postvagnar då såklart. De skulle in på olika spår. Dessvärre låg dvärgsignalen infart en i stopp då. Så att jag var ju tvungen att köra sakta. Och eh, tyvärr så var det så att loket hamnade. Exakt. Eh, ja det fanns ju ingen ström då va. Så hade jag bytt kanal också. Anropade tågkladeren som fanns kvar. Men han försvann sen och att... Eh, Ja, jag begärde ju signal då för att komma in i tomteborda. Och eh, sen eh, efter samtal på komradion där man fick ju byta kanal då till kanal 8. ser de här höga masten som är där. Ja, men i alla fall, eh, sen försvann ju tåklare i tomteborda. Men, signal signalen fick jag då alltså 90 grader. Rörelse tillåt en för växling. Men ja, jag tryckte på knapparna då på min radedosa med joystick som jag hade på magen och det hände ju absolut ingenting. Hoppa ner från vagnen och kollar upp där. Fick jag gå åt sidan för att kunna se, det är ju, loket var ju långt upp, det var ju många passvagnar på kroken. Och vi har fasat så ser jag att loket står där uppe vid skyltsektionen och strömmatagen har ju åkt ner då. Och jag kan ju då inte göra någonting. Jag kan ju inte dra upp en strömavtagare på ett skyddsområde. Jag måste ju då... Eh, jag anropade då tågklareraren i tomteborda om att jag... Eh, jag hade hamnat på skyddssektionen. Eh, med nedfallen kontakt eller strömavtagare. Och att jag behövde hjälp av eh, växlingen. Att eh, dra loss mig så att säga. Så att jag kunde komma in på... De skulle dra mig lite grann norrut, va. Så jag kunde komma i, i strömläge igen på strömkontaktledningen där. Så jag tog en stund innan det kom en T44 och kopplade ihop där, och sen uh, drog de en liten bit norrut, va gjorde de ju? Innan de kopplade bort sitt uh, T44, log och drog ifrån där, och sen kunde jag ju börja gå. Den långa vägen upp faktiskt, det var ju ganska så långt att gå. Det var väldigt många sådana här, GBL-vagnar var det väl, gula. Så småningom så kunde jag komma upp på loket i alla fall och lägga strömmantagen i läge upp då. Och lägga in huvudbrytaren. Och lägga i läge fjärr. Och även, eh, jag kanske testade också att, att den kom igång med ventilatorerna. Och sen började jag den långa, Vandringen ner igen. Om inte signalen löser då. Så att jag kunde fortsätta, men jag fastnar alltså i den här skyltsektionen Vi ska bjuda på lite musik ett tag här så får vi se om vi har kontakt med karpstrypan och liknande om en stund här. Håll det goda. En tjusning, ständigt måner skänker Men allra mest när man är på Och den ting som åt jag ofta tänker Och likan som jag älskat så Ja, det är väl bekant För alla är sant Att småspisleken in intressant Ja, vad ung och kär jag var Och vi möttes varje dag Vi i varann i hand Och hon låg mot mig ibland Jo, man är lika kär som jag Hon min fan, och hon viskade min namn Och jag frågade om en kyrst, om jag Om ingen lyst till var lika kär som jag Så en kväll i det hennes mamma Fast det var sent om hon ser redan lagt Glatsigt ja, hon gav oss med detsamma Men pappan sa det, och tar det i vakt Även jag en gång var kär Gjorde även då sådär då är det som landnar som man inte tar fram för många olika skäl som jag. Så stor, nu, men den är större än vi tror För våran fri Då ligger i fönsyn Svigen och vaknö vårt humör Vi har nyms ros, vi är ibland sen flug och spluss. Annars så behöver vi hjälp på oss alla. Efter en sång så inte längtar man efter mera sväng. Då går signalen till bussens gäng och sväng vi tag. Och så tar vi tag. Ni får. Här går till skolan, vi tar busset och sväng vi tag. Skulle va, och inte bli någon flicka ja. glad Men ser svara det då så svarade jag Det kan jag inte löva dig Jag kanske måste pröva dig För du i illusioner vi jag inte söva dig Det kanske vinner grässerna Med kröjt på gästerna. Så nere vid i katorn armen om mig Och till ett står små Fransyskorna hela ryskorna Eller fiskorna. Kan jag kan gälla dig, men något som jag kan löra dig. Det är att jag kommer återig och på dig. Det Kan jag inte löva dig Jag kanske måste pröva dig För ute illusioner Vill jag inte söva dig Det kanske i grässerna Med krönligt hår på gästerna Så när det vinner kvart Och står armen om mig Och helt låt på små Fransyskorna Heta ryskorna Eller tyskorna Det kan jag inte löva dig Men något som jag kan löva dig Är att jag kommer åter Koster åt dig Ja, Kärpstripan verkar inte vara grön så att säga. Så att det är lite osäkert om han kommer medverka idag. 18.00 till 18.30 har vi en samsändning med Stockholms närradio. Och det är november månad ut då. Och sen har vi avbokat tiden från december månad så vi kommer lämna Stockholms närradio sen. Kanal 5 på c kommer att få ytterligare en serveradress och kanal 5C extra kommer det heta. Jag kan ju bara köra från C-datorn så länge vi har kvar 88 här i november, men sen kan man börja köra live också från B-datorn. Kan koppla om här så jag får telefonadaptern in på B-datorn, slag in med adapterkontakt tillsammans med mikrofon nummer 3, blir det väl. Vi har också en telefonledning. Det har varit en hel del tekniska problem här och sånt och all hade... Lagt om alla inställningar och startat om min boxar, Men det var något kort avbrott här någon kväll. Några sekunder bara. Så löste rött på anslutningen. På ena datorn bara. Men eh, de stora tekniska problemen som har varit förut här verkar vara lösta nu. Och IP-telefonen fungerar igen. Vi har telefon nummer 0225 60143 På Skype heter vi Sverigekanalen. Och ni behöver inte prata politik om ni inte vill. Om ni har Skype så kan ni kontakta oss i live-sändning här på lördagarna från klockan 17.00 ungefär. På eh, id-användarnamnet ID, ID, då på Skype är Sverigekanalen. Eh, jag är inte så aktiv på Twitter men det händer. Där heter också Sverigekanalen. kanalen. till studion i alla fall 0225. 60 143 Och ni behöver inte prata politik Om ni vill prata politik så kan ni göra det Men vill ni inte prata politik så kan ni prata om någonting annat De flesta av är ju väldigt anonyma Vi fick ett e-brev för ganska länge sedan innan det hette Sverigekanalen också va? Från Ukraina Det var en liten firma där i Ukraina som diggade Uh, ja det hette inte Sverigekanalen Det var inte registrerat ännu var, Vi hittade på ett namn som var Radio BSS bara Men det var We love your radio station Och uh, när de hade tråkigt på firman så satt de och lyssnade på Den här kanalen då Som sen skulle bli Sverigekanalen och jag har, har hans e-postadress också Han frågade om vi, om vi hade tröjor och sånt Att sälja som gjorde reklam för den här radiostationen Fast det är ju inte Radio egentligen Man använde ju, ju inte sändare va här finns det lite piratsändare och effektslutsteg och en och grejer. Och jag kör med flera trådlösa sändare också här. Inte just nu, men... Jag löstar via en, en förstärkare också här och en Equalizer. Så jag får kraftigt ljudtryck i just den här små koss. In er lurar. Jag har flera trådlösa system här också. Där kan du komma in signaler från mobiltelefoner och annat. 0225... 6043 och det är skype är Sverigekanalen. Jag tror vi får klara oss utan karpstrippen den här lördagen. Jag vet inget exakt. Jag har ju tidigare tagit upp att efter bråken i Sverigepartiet på 1980-talet, så skulle man sen gruppen från bevara Sverige-svensk skulle göra ett nytt parti, en ny partibildning efter fiaskot med Sverigepartiet och bråken där. Och det skulle sen komma att bildas då Sverigedemokraterna. Men i väntan på det nya partiet så bildade man en kulturförening i Stockholm som hette kulturföreningen Järlarhornet. Och i Göteborg heter det kulturföreningen Järlarhornet. Det försvann sen och när Patriotiska kultur och musikföreningen bytte namn från Patriotiska kultur och musikföreningen 1997 till... Jallarhornet, kulturföreningen Jallarhornet då kom Jallarhornet tillbaka kan man säga. Men nu kommer Jallarhornet försvinna från Stockholms närradio från december. Och vi hänvisar till internet istället och det är alltså kulturföreningen Jallarhornet som ligger bakom webbradiostationen med namnet Sverigekanalen på sdarkivet.se. Dels har man, har man ju hittat den här filmen också från Anders Klarströms tal. SDs möte 6, 6 juni 1992 på Normans torr. Jag hade ju alltså filmat det här med, med Alvar Helström Och jag syns ju också lite kortvarigt med min videokamera. Och jag hade en, ett videoband, VHS-band som jag skickade ner till en kille. Som skulle lägga upp det här på sd Men... Enligt honom så fanns det helt enkelt ingenting på den här videon. Det fanns ingenting. Det var ett tomt band. Och VHS-bandet var märkt då. SD 6 juni 1992. Normans torg. Och jag vet att jag från videokameran som sedan gick sönder. Med luckan där. Gick sönder. Eh, så överförde jag via eh, kontakter på videokameran. Kunde jag överföra... Anders Klarströms till ett kassettband så att det ska finnas ett kassettband någonstans och på, även på referensband för det är utsändt på Stockholms närålder också några gånger men det finns också ett originalband som det står Klarström på men om de kan hitta den här filmen i alla fall för att det, man kan nämligen se eller jag kunde ju se på, på min film att det fanns några andra människor som filmade också med två kameror så på starkivet.se kan man bland annat se det här, det här mötet. Och det var ett mycket lyckat möte med Anders Klarström på 6 juni i Normans torg. Det var blå himmel och sol och varmt. och Mycket svenska flaggor och unga grabbar och tjejer var där. Och lite annat folk också. Eva Dahlqvist kan man se. Och jag var där med Alvar. Och det var ett bra tal och bra väder. Och inga, inga motdemonstranter. Man kan se en invandrare med naken överkropp dyka upp där. Här har vi två inspelningar i alla fall från Kulturfredningen äh, Gjallarhornet. Gjallarhornet i Göteborg. Och det är... De hade halvtimmesprogram med repris. De hade ju lördagar 18-18.30 plus en repristid. Vi 6 juni, 89 och 13 juni va? har vi här. Anders Klarström. Så har vi en här Ulf Ekman va? Uh, ska vi se. Anders Klarström. Leif Sejlons och sen heter Leif Eriksson. och Jerke Magnusson. Uh, vi kan läsa lite grann på hur det let helt enkelt. 1989. I Göteborg kulturföreningen Jölarhornet. Ganska unika inspelningar. komna till Jallarhornet idag på Sveriges nationaldag. Vi ska idag tala lite om en av ditt svenska fädeneslands största skalder, Werner von Heidenstam. Ett nog så passande ämne en dag som denna. Detta är en dag då vi ska vara stolta över vårt Sverige och våga visa det öppet. Genom att höja den blågula korsfanan så att den vajar stolt i vinden. Varför firar vi då Nationaldagen? Jo, en sak är att den 6 juni 1523 valdes Gustav Eriksson Vasa till Sveriges rikskonung efter att ha fört en lång hjältemodig befrielsekamp, där han kastade ut de utländska herrarna som då styrde vårt land. Gustav Vasa är dessutom det moderna Sveriges skapare. den moderna enhetsstatens skapare. Många gånger kan man misströsta och känna sig besviken på dagens Sverige med dess fifflande politiker, flummiga byråkrater och ljugande journalister. Men dessa saker betyder inget i det långa loppet, för vårt Sverige är så oändligt mycket större än så. Detta är vårt land, vi fått i arv av våra förfäder, och det ska så förbli. Nationalismen det är en förenande länk som förenar folket och skapar en mening åt livet. Det finns en mening att leva och bilda familj så att nya svenskar ska födas. Och det i sin tur fortsätter en kamp för fred, frihet och demokrati som vi svenskar kan känna oss så glada och stolta över att vi representerar. Mm. добрый.